«У нас нині війна була, усі поля завоювали, усе жито в полі зжали, все вкопи зібрали». У даному випадку, навпаки, жнива уявляються битвою, що свідчить про глибокі корені подібних уявлень. Осів Тараса Шевченка читаємо. «Ой, як крикнув Гамалія, брати, будем жити, будем жити, вино пити». Я не чара бити Вилітали на лан жито жати Жито жали В копи клали Гуртом заспівали Глибоко вкорінилися Символи в нашій свідомості Лягли основою Нашої культури З глибин віків промовляють до нас І впливають на наші дії Та вчинки Тож не даймо їм піти у забуття Хай завжди ці два поняття «жито» і «життя» пов'язує живим символом святий хліб. Ярослава Музиченко Тварини та птахи Здавна поряд з людиною жили свійські тварини, приручені нею для господарських робіт. Протягом віків склалася система звичаїв, пов'язаних з утриманням, купівлею тварин, наприклад, коли купували корову, важливо було дотримуватися правил передачі налигача. Брати його треба було обов'язково полою одягу і ні в якому разі не голою рукою, щоб у господарстві водилися тварини, а не вислизали з рук. Якщо купуєш у скупого, погано вестиметься худоба. Тому передача налигача разом із коровою була нормою народної етики. При купівлі тварин завжди враховувалося, навіщо купують – чи на приплід, чи на м'ясо. Якщо на приплід, то ціна мала бути вищою, бо господар побоювався, що разом з проданою твариною до нового власника перейде його добробут. Тому в Білорусі та деяких районах українського полісся вважали за краще вимінювати худобу, ніж продавати. Якщо ж продавали, то були деякі застережні засоби, які застосовували, щоб не втратити свій добробут. Для цього висмикували пучок шерсті тварини або пір'їнув птаха, кидали собі під ноги і казали «Моє при мені і лишилось». Щоб берегти куплену тварину від чаклунів, її заводять до двору не через ворота, а через зроблений спеціально пролом у паркані, при ведуть тварину задом наперед. Як корову продають разом з налигачем, так і коня з вуздечкою, порося з соломою в мішком. Відомий також звичай водити тварину до двору через пояси господаря і господині, які вони вдягають на себе, коли тварина переступила через них. Щоб скотина не відходила з двору, а лише у двір. Щоб тварина залишалася у дворі, іноді заривали в землю на подвір'ї жмоток її шерсті. При переселенні сім'ї в нову хату існував звичай першою впускати до хати кішку, яка була символом сімейного затишку. За нею мали заходити діти, якщо вони були в сім'ї. З меблів першим заносили стіл, накритий скатертиною. З хлібом сіллю далі заходила вся родина. Добрим другом людини здавна вважався кінь. Він був найпершим помічником у господарстві – Коня мали в основному заможні сім'ї. У давніх слов'ян була навіть клятва, що протягом століть збереглась як найсвятіша – клянусь конем. У народі збереглись і приказки, пов'язані з конем. Кінь слухає не батіжка, а дружка. Держися за гриву, бо за фіст не вдержися. Кінь гуля по волі, козак по неволі. Священними тваринами на Русі вважалися кінь, корова, бугай, вівці, кури, півні, свині. Ще з доби пелахців, існує староукраїнське повір'я про священність Лелеки. В Україні існує також кілька синонімів його назви – чорногоз, гайстер, бусол, бузько тощо. Вірогідно, що Лелека був то темом племени, які поселяли по Дніпров'я ще в четвертому, другому тисячолітті до нашої ери. Вбивство цього птаха порівнювалося до вбивства людини. Нині в Україні є прикмета якщо на хаті звив гніздо лелека.